Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika Wa lah. asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd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 Alhamdulillah wa syukrulllahi jalla wa ala ma manna alaina min ni'am min ni'amin katsiratun azimah Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat karunia Allah taala kepada kita semua yaitu kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang agung. Yang tidak lepas sedikit pun dari diri-diri kita semua. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada satu bentuk nikmat pun yang ada pada diri-diri kalian melainkan itu datangnya Bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Barakalafikum Nabi kita s.a.w Menuntunkan pada kita semua Ketika kita berada di Pagi hari atau di sore hari Untuk berdoa Dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersyukur kepadanya Allahumma ma asbaha min ni'matin au ahadin min khalqik faminka wahdaka Alla, Allahumma ma asbahabi min nikmatin Naam ah, saya lupa doanya Allahumma ma asbahabi min nikmatin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakasy syukr Terbikin pula di sore hari Allahumma ma'amsabi min ni'matin bi bi'ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika lak Falakal hamdu walakasyukur Ya Allah Aku memasuki waktu pagi Maka tidak ada Satupun nikmat Atau Salah seorang dari Makhlukmu Melainkan itu Bersumber darimu ya Allah Famin ka wahdak la syarikalak tidak ada syarikat bagimu falakal hamdu walakal syukur maka hanya untukmu ya Allah segala pujian dan syukur demikian pula di waktu sore barakallahu fikum nabi kita sallallahu menuntunkan kita untuk senantiasa memuji Allah taala dan bersyukur kepadanya maka Ma'asyiral ikhwa wal akhwati rahimanu wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada malam yang berbahagia ini Kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala Untuk kembali melanjutkan majlis ta'lim kita Atau majlis ilmu Yang senantiasa kita lakukan di setiap malam Sabtu Di masjid yang semoga mubarakah ini Diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah bahwa amalan menuntut ilmu atau bermajelis ilmu adalah amalan yang tidaklah seseorang menegakkannya melainkan dia menginginkan dengannya wajah Allah subhanahu wa taala, yaitu ikhlas karena Allah, mengharapkan kebaikan, keutamaan, keridhaan, mengharapkan syurga dari Allah subhanahu wa taala dan sebaliknya berharap Dijauhkan dari segala kejelekan, keburukan dari siksan api neraka Nah, oleh karena itu Nabi kita SAW Bersabda di dalam hadis yang sahih, yang ma'ruf Dari Ubay bin Kaab dan juga dari selainnya Rasulullah SAW bersabda Man ta'allam al-ilmah mimma yubtaghah bihi wajihullah la illa lidun lidunya yusibuha la illa yuridu bihi aradan min dunya barang siapa yang menuntut ilmu kata nabi sallallahu alaihi wasallam yang ilmu itu tidaklah dituntut melainkan adalah hanya untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala ini ikhlas. Mengharapkan keredoan, mengharapkan perjumpaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan syurga Allah. Maka barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu itu tidaklah dituntut. Melainkan karena semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah. Tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi seseorang itu menuntutnya adalah untuk mendapatkan aradam minad dunya bagian dari dunia ini aul yasrifu il yasrifu wujuhannasi atau dia mengharapkan dengan ilmu itu agar wajah-wajah manusia berpaling kepadanya maka ancamannya kata nabi sallallahu alaihi wasallam adkhalahullahu annar al uh, ancamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajidurfal jannah yaumil qiyamah orang yang seperti itu tidak mencium bau surga di hari kiamat kelak yakni tidak akan masuk surga waliaud billah nah ada pun dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man talabal ilm man talabal ilma liyujari bihil ulama au liyujari bihis sufaha liyujari bihil ulama au liyujari bihis sufaha aul yasrifa wujuhan nasi ilaihi adaqalahullahu annar siapa yang menuntut ilmu kata nabi SAW yang dia menuntut ilmu tujuannya adalah untuk dikatakan sebagai orang yang berilmu yakni Berbantah-bantah, membantah para ulama nah. Jadi ada orang menuntut ilmu Supaya dia bisa membantah orang ya. Membantah para ulama Supaya dikatakan bahwa dia Subhanallah mampu membantah Orang-orang yang berilmu nah. Atau Liujariya bihi Liumariya bihi as-sufaha atau dia ingin untuk menipu orang-orang yang bodoh Membodohi orang-orang yang bodoh, yang jahil Sehingga ketika dihadapannya orang-orang yang jahil Dia berbicara seenaknya Ya, di dalam agama Allah Ta'ala Karena dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang jahil Maka dia berfatwa dengan seenaknya na'udzubillah Auliyas rifa wujuhan nasi atau dia menuntut ilmu untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya maka Allah Taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Nah pada hadis yang pertama dia tidak cuma surga hadis yang kedua akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam api neraka. Wallahehu Billah maka maashirul ikhwah wal akhwat rahimani warahimakumullah hendaklah kita Menuntut ilmu, bermajlis ilmu, hanyalah mengharapkan semata-mata kerinduan, perjumpaan, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala kejelekan dan keburukan, dan berlindung kepada Allah dari siksaan api nerakanya. Ikhwan Fiddin, Rahimani wa Rahimakumullah, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan insyaAllah ta'ala Pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Islamiyah min Al-Kitabi was Sunnah As-Sahihah yaitu Aqidah Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang Sahihah nam oleh asy Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Baik, kita sampai kepada pembahasan berikutnya yaitu fasal atau bab faidatul ishtighal bidda'wati wal kutub. Yaitu manfaat menyibukkan diri dengan dakwah ila Allah dan menyibukkan diri dengan kitab-kitab. Berkata penanya rahimahullah berkata penanya semoga Allah taala memeliharanya mal faidatu minal ishtighal bidda'wati wa nashr alkutub wal muslimuna yudhbahun seorang penanya berkata semoga Allah menjaga dia dan kita semua apa manfaat menyibukkan diri dengan dakwah kemudian menyebarkan kitab-kitab Sementara al-muslimun yudbahun Sementara kaum muslimun disembelih atau dibunuh Yakni Di negeri-negeri yang lainnya Ya Seperti misalnya sekarang Di Palestine atau di tempat-tempat yang lainnya Kaum muslimun dibantai Dibunuh oleh kufar Nah sebagian orang-orang yang uh, Memiliki hamasah Emosional beragama Yang mereka Digelari dengan jihadiun yang, yang berleberkan ahlul jihad Yang suka berjihad Mereka mencelah para ulama Yang sibuk dengan dakwah Dan sibuk menulis kitab Dan menyebarkan kitab-kitab tersebut Sebagai dakwa Allah. Dicelah karena Zamannya sekarang adalah zaman Untuk memerintahkan kaum muslimun berjihad Ya Kaum muslimun sedang dibantai Sedang disembelih Nah, dan ini maruf barakahlofikum. Pertanyaan seperti ini masyhur, ya, dan sangat banyak di zaman kita sekarang orang-orang yang mencela para ulama, ya, dan yang mencela itu adalah para tokoh-tokoh yang terkenal. Mereka juga, ya, dai-dai yang terkenal di seluruh dunia, ya, mereka. Mengatakan kepada para ulama Mereka hanya sibuk dengan ilmu Menulis Sibuk dengan fiqhi Tetapi Tidak sibuk dengan jihad Nah Maka Dijawab oleh As-Syeikh rahimahullah ta'ala Kata beliau Inna kulla muslimin ala thagratin min Thugharil islam Faminal muslimina Man yutqin nam faminal muslimina man yutqinu faminal jihad walqital wa minhum man yutqinuhu bil lisan wa minhum man yadfa al mal wa qad rasul sallallahu alaihi wasallam al karim ila hadhihi al anwa fa jahidu al mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa al sinatikum Rawahu Abu Dawud Rahimahullah Sesungguhnya setiap muslim Itu ala thagratin Min thughril islam Seluruh muslim Itu di atas Medan, dari medan-medan perang Yakni dalam islam Ya, di dalam perjuangan Dari perjuangan-perjuangan islam Maka diantara kaum Muslimun Ada yang Yudhqin Yang dia memiliki keahlian di dalam fannul jihad nah, Yang benar fannal jihad wal qital Yaitu keahlian Di dalam jihad dan peperangan Ya Di antara kaum muslimun Memiliki keahlian tersebut Di antara mereka yang lainnya Ada yang Keahliannya berjihad Dengan lisan Dengan lisannya, yakni berda'wah Menyampaikan ilmu Di antara kau muslimun ada yang berjihad dengan hartanya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada hal yang demikian itu. Dalam sabda beliau yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul al musyrikin." Perangilah orang-orang musyrikin, berjihadlah kepada orang-orang musyrikin yaitu bi amwalikum dengan harta kalian. Wa anfusikum dengan jiwa-jiwa kalian Wa alsinatikum dengan lisan-lisan kalian Artinya berarti jihad itu tidak terbatas pada ya Dengan mengangkat senjata saja Tetapi berjihad dengan bersedekah Dengan harta yang kita miliki Berjihad dengan lisan, dengan ilmu yang kita miliki Semua itu adalah bagian daripada jihad Bahkan para afdalul jihad adalah tolol alim syar'i. Paling afdolnya jihad adalah menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al Imam Ibnu Qayyim dan para ulama-ulama Sunnah. Seluruhnya mengatakan bahawa Menuntut ilmu agama Allah adalah Seafdol-afdol jihad Fisabilillah Paling afdolnya jihad di jalan Allah adalah Menuntut ilmu syariah Barakallahu fikum Karena tidak mungkin seseorang bisa Berjihad dengan lisannya Yani dengan dakwa Berjihad dengan Hartanya Berjihad dengan anggota badannya Melainkan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nah Itu dasarnya Sehingga Alangkah benarnya Para imam-imam yang menyatakan bahwa afdalul jihad adalah Talabul ilmi asyari as Nah Al-imam Ibn qayyim rahimahullah Berdalilkan dengan Firman Allah Ta'ala di dalam suratul asr Wal-asr innal insana lafi khusr". Ilallah dina amanu amilus solihat, watawasobil hak, watawasobis sabar. Allah bersumpah demi masa seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, iaitu berilmu. Kemudian, watamilus solihat beramal dengan amalan saleh, watawasobil hak berdakwah di atas kebenaran, watawasobis sabar dan berwasiat dengan kesabaran. Maka empat marhala ini yaitu ilmu amal dakwah dan sabar kata Imam Ibnu Qayyim ini adalah jihadun nafas. adalah jihad melawan diri sendiri ya sebelum apa sebelum berjihad di medan perang dengan anggota badan naam barakallahu fikum oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang ayat ini Lau anzalallahu hudjatan ala ala illa hadhis surah laka fathum. Kalola Allah tidak menurunkan satu surah pun di dalam Al Quran kecuali surah al Aaser ini, maka cukup untuk seluruh manusia. Cukup dalam kehidupan mereka. Barakalafikum. Ya, walhasil al Jihad yang pertama adalah Jihad an Nafas, iaitu empat perkara ini. Kemudian Jihad dengan Anggota badan yaitu jihad dengan senjata dengan perang di medan jihad. 6. Nah. Barakah Lafiqom sehingga menuntut ilmu syariat adalah seafdol afdol jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 6. Nah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW Menjelaskan pada kita Bentuk-bentuk jihad kepada musyrikin Bisa dengan harta, dengan jiwa Dan juga dengan lisan Ya, Tetapi sekali lagi Dengan jiwa, raga Itu tidak akan mungkin terwujudkan kecuali. Demikian pula dengan lisan Demikian pula dengan harta Tidak mungkin terwujudkan Kecuali di atas ilmu syariah Oleh karena itu Berapa banyak orang yang berjihad Tidak diberkahi oleh Allah Karena dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah dia tidak punya ilmu yang benar Tidak punya pembimbing yang benar dari para ulama Tetapi berjihad karena emosional nah, Karena semangat beragama tapi tidak didasari dengan ilmu syari Maka jihadnya ya, tidak menghasilkan sesuatu apapun Bahkan terhasilkan adalah sebaliknya kekalahan demi kekalahan Kehinaan demi kehinaan wa nasallallahu alaihi wa dan mereka yang tabi'u alaihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka itu diterapkan ucapan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis kata beliau dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ida tabaytum bil'ina wa khattum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktu al jihadah alaikum dzullah la yanzihu hatta tarji'u ila Amrikumul awwal Wafiriwaya ila amrikum al-atiqa al 6 nah, Apabila kalian menyelesaikan syariat Dengan jual beli dengan cara riba Kalian Memerintah dengan Zolim Kalian mengutamakan dunia kalian daripada akhirat kalian Kalian meninggalkan jihad Maka Allah akan menghinakan kalian Dalam sisi kehidupan kalian tidak akan dicabut kehinaan itu oleh Allah Sampai kalian kembali kepada agama yang benar Kepada Wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Ya Demikian pula dalam hadis yang lain Yang Tawbiku Alaihim Kauluhu Sallallahu Sallam Pada mereka tadi juga Diterapkan Sabda Nabi Sallallahu Sallam Mereka itu kata beliau Tak seperti Guthah seperti buih di lautan. Ya. Seperti apa? Buih di lautan. Kabusa Israil. Ya, para sahabat bertanya, "Yani guza itu adalah dari jauh menampakkan kekuatan. Buih dari jauh itu menampakkan apa? Kekuatan. Tapi ketika sampai di tepi terhempas. Ya bercerai-berai tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Itulah permisalan yang Rasulullah SAW sebutkan tadah umam Ummah kama tadah alaihum al Amin killa nahnu yooma idin ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi "La bal antum kafir, walaikun kum gutha kutha Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyantap kalian. Tatada alaihumul umam umat umat akan menyantap kalian wahai umat Islam. Sebagaimana orang yang kelaparan kata tatada al akalatu ala kos Sebagaimana orang yang kelaparan menyantap makanan di atas hidangannya. Nah kata sahabah. Amin killa nahnu yau ma'idin. Apakah karena kita jumlahnya sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi menjawab La. Tidak, balantum kahir. Bahkan kali ini itu banyak jumlahnya. Walakinnakum ghutaa akan tetapi kalian tahu banyak seperti buih di lautan. Naam. Ya. Maka naudzubillah orang-orang yang memiliki semangat di dalam Islam kita syukuri atas semangatnya. Namun sekedar semangat itu tidak cukup. Barakallahu fikum malaikat dilandasi dengan ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula sunnah para sahabat-sahabatnya. 6 nah, Kita kembali kepada keterangan Syekh rahimahullah, walidhalika kana Hassan radhiyallahu taala anhu yudafi'anil Islam bilisanihi wa syi'rihi oleh kerana itulah sahabat Hassan, iaitu yani Hassan ibni Thabit al Ansari al Khazrajiy, radhiyallahu anhu beliau membela Islam dengan lisan dan syairnya. Ia ini salah satu percontohan dari sahabat Rasulullah SAW yang membela Islam berjihad kepada Islam tetapi dengan lisan dan syair-syair beliau. Nam Hassan ibni Thabit. Al ansari Al Khazrajiy radhiyallahu ta'ala adalah sahabat Rasulullah yang digelari dengan sya'iru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan disebutkan ya uh, terkait dengan beliau dalam hadis-hadis Bukhari Muslim, dalam riwayat Abu Daud, Al Baihaqi dan selainnya. Beliau memiliki keutamaan yang besar barakallahu fikum yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah senantiasa beliau dengan roh al kudus yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai beliau. Naam, beliau memiliki umur kurang lebih 120 tahun. Seperdua umurnya beliau di masa jahiliyah dan seperdua yang lainnya di masa keislamannya. Yang senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya, pujian-pujian terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan pembelaan pembelaan beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Naam, sehingga beliau dipuji oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, walhasil barakallahu fikum para sahabat nabi kita sallallahu sallam. Naam. Mereka berjihad dengan lisannya dengan syairnya ataupun dengan jiwa raga mereka dan juga dengan harta-harta mereka. Naam. Akan tetapi semuanya dilandasi dengan wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni di atas ilmu syar'i. Wala yashukku muslimun aqilun biwujubil jihad bis-saif was-sinan 'alal muslimin 'ala hasbistitaatihim. Wa inna tashjii'al muslimin 'alal jihad bil kutubi wal maqalat huwa min lawazimil jihad tidak meragukan dari seorang muslim yang berakal akan wajibnya jihad dengan pedang dengan senjata terhadap kaum muslimin wajib yakni berjihad di medan perang dan itu sesuai kemampuannya masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka nah, ya Allah Ta'ala firmankan wa'iddu lahum mas tata'atum min kuwah Ya. Wa min ribatil khail turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aiddulahum mastata'tum Persiapkanlah untuk musuh-musuh Allah, untuk kafirin, yaitu kekuatan dari kalian. Persiapkan kekuatan dan juga min ribatil khail dari kuda-kuda yang terlatih. Ya, yang dengannya kalian melarikan musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nah, maka Allah perintahkan kita Untuk mempersiapkan diri Untuk berjihad Dan para ulama menjelaskan Para mufassirin terhadap ayat yang mulia ini Bahawa persiapan yang paling pertama Yang paling mendasar adalah Persiapan ilmu Nah ya, Perbekalan yang paling Prinsip Paling utama adalah ilmu syariah. Itu yang lebih dahulu daripada persiapan fisik kemudian fasilitas alat perang. 6. Nah. Demikian Khaniqin al-Zakumullah. Wa inna tasjil muslimin al-jihad bil kutub al-makalat wa min la jihad Dan memotivasi kaum muslimin berjihad dengan kitab-kitab, dengan ucapan-ucapan, dengan lisan-lisan ini merupakan termasuk bagian daripada jihad. Ya, min lawazimil jihad Merupakan Kelaziman-kelaziman dari jihad ya, Maksudnya Tidak mungkin seseorang itu berjihad Tanpa memiliki ilmu Yang ilmu itu Diambil dari Al-Quran dan Sunnah Kemudian Ditulis dalam kitab-kitab Oleh para ulama ya, Dan dilakwakan dengan lisan-lisan Maka inna nashr al al-mabniyyah ala al-kitab wa sunnah hia min awamil hia min awamil tanqiyah hada din mimma ulihi nqabihi min bid'ahin wa dolalatin sawaun fil aqidati aw al ibadat aw al-mu'amalat aw ghairiha wahiyah hammatun jidda. Kemudian menyebarkan kitab-kitab yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah merupakan awamil tanqiah hadad din merupakan sebab-sebab pensucian terhadap agama yang mulia ini ya barakallahu fikum menyebarkan dakwah melalui kitab-kitab atau lisan-lisan kita sesuai Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah upaya untuk mensucikan agama Allah Subhanahu wa taala ya Walaupun barakallahu fikum tentunya agama Allah ini agama yang suci ya terpelihara dan terjaga tapi yang dimaksud adalah mimma ulhiq bihi mim bid'ahin wa dalalatin yaitu dari hal-hal yang dimasukkan di dalamnya berupa bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan oleh ahlul bid'ah ahlul dalal ya orang-orang yang senantiasa Tegak di atas bidah dan penyelewengan terhadap Islam. Mereka ini yang menyusupkan bidah-bidah dan penyelewengan penyelewengan dalam Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengutus ya para ulama di setiap zaman untuk mensucikan agama Allah dengan ya membantah. Bidah-bidah tersebut, kebatilan-kebatilan tersebut Penyelewengan-penyelewengan tersebut Baik dalam al-akidah Dalam hal ibadah Dalam hal muamalat Atau selainnya Dan ini adalah perkara yang sangat penting ya. Dan ini berulang-ulang kita nukilkan hadis Dari Nabi kita SAW Dari Abdullah bin Umar ibn Khattab Radiyallahu ta'ala anhumah Ya dalam Sunan Abi Dawud, rahimahullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini dihasankan atau disohakan Imam Al Albani, rahimahullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yahmilu hadal ilm min kulli khalafin aduluhu yafuna anhu tahrifa algalin wa antihal almubtillin wa ta'wil aljahilin." Ya, akan memikul, mengemban. Amanah ilmu ini di setiap generasi. Siapa yang memikulnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang adilnya para ulama. Orang-orang yang adil yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Ya. Uh, apa? Syuhada ulin syuhada bil qisth. Ya, yaitu saksi-saksi yang adil. Naam. Siapa mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfuna anhu tahrifal ghalin. Ini mereka selalu menampik ya, penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Naam. Jadi ini dalil bahawa ada orang-orang Islam, umatul Islam dan khususnya para dai-dai dai Islam, mereka ini gulu berlebihan, berlebi berdakwah kepada Islam tapi hulu seperti kaum Syiah misalnya mereka hulu barakallahu fikum yaitu sampai apa mempertuhankan Ali bin Abi Thalib dia ya, ahlul bait ini berlebihan yang lainnya lawannya ya mengkafirkan para sahabat seperti kaum Khawarij ya nam wal hasil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang gulu di dalam Islam maka para ulama yang adil itu tadi diutus oleh Allah di setiap generasi tidak akan pernah hilang ya uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalib wa anti halal mubtilin dan membantah kebatilan orang-orang yang membuat kebatilan Watawilal jahilin. Ini juga dalil bahwa ada orang-orang yang suka membuat kebatilan dalam Islam. Ya. Tidak mungkin Rasulullah bersabda demikian kalau tidak ada wujudnya kejadian hal itu pasti ada. Ya. Itu kaidah yang disebutkan para ulama di dalam Al-Quran dan juga dalam Hadis. Ya. Seperti Allah misalnya berfirman ada orang-orang yang ketika Allah melarang untuk bersujud dengan matahari, bulan, bintang, pohon. Ya, itu tidak mungkin Allah sebut kalau tidak ada yang melakukannya. Ya, itu kau Maka demikian pula ketika Nabi kita Salawatullah menyebutkan tidak mungkin itu suatu hal yang sia-sia kalau tidak ada kejadiannya. Ya, maka ada dari umat ini yang suka membuat kebatilan. Ada dari umat ini orang-orang yang berlebih-lebihan, gulu. Ya, dan ada dari umat ini orang juhala dan ini yang banyak. Juhala. Yang puna Anhu Tahriyal Galin Wantihalal Mubtilin Watawilal Jahilin Orang-orang yang adil para ulama ini diutus oleh Allah setiap zaman meluruskan kebodohannya orang-orang yang bodoh. Ya, perhatikan tiga ini tiga sifat dan tugas para ulama-ulama yang diutus oleh Allah di setiap zaman tersebut. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam Islam. Yang kedua orang-orang yang membuat kebatilan dalam Islam. Yang ketiga orang-orang jahil yang suka berbicara dalam agama Allah, menafsirkan sesuatu tapi di atas kejahilan. Maka ulama-ulama yang adil ini tadi meluruskan, membantah dan meluruskannya. Barakalafikom. Maka <tuh> demikian ya, kesempurnaan Islam. Ya, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan memeliharanya. Ya, inna nahnu nazzal abaa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr al yakni Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya kata Allah. Kami yang menjaganya. Naam. Sehingga barakallahu fikum kita tidak perlu ya berkecil hati atau ya berputus asa waliyaddbillah dengan jumlah kaum muslimin yang sedikit dibanding kaum kafirin ya demikian pula dalam hal tatawur teknologi perkembangan orang-orang kafirin jauh terdepan daripada kaum muslimin itu bukan hal yang Dijadikan sebagai Kekecewaan atau Berkecil hati atau berputus asa Ya Demikian pula kita mengatakan Dalam tubuh Islam itu sendiri Untuk ahlus sunnati wal jamaah Tidak berkecil hati Tidak berputus asa Dengan jumlah yang sedikit Di tengah-tengah kaum muslimin Yang banyak jumlahnya Ya Yang Rasulullah SAW telah sebutkan dalam hadis yang dikenal dengan sifatul guraba, guraba ulmukminin, yaitu keterasingan orang-orang yang beriman. Ya, barakalofikom. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan terkait dengan ahlu sunnah, yaitu di tengah-tengah, ya, perpecahan yang banyak mereka sendirian satu ahlu sunnah. Wal Jamaah Salafiyun, dakwah Salafiyah di tengah kelompok-kelompok yang sangat banyak. Ya, jadi itu semua ada dalilnya. Keasingan Islam ada dalilnya, keasingan ahlu sunnah ada dalilnya. Ya, jadi itu bukan hal yang perlu dikecewakan. Ya, bahkan di antara hikmah yang disebutkan para ulama, di antara hikmah para kalafikum, ini bukan apa menjazmkan tapi hikmah yang diambil dari sari-sari dalil ya bahwa ciri dakwah seorang dai ketika banyak manusia menerimanya maka itu ciri kalau dai itu salah dalam dakwahnya ini hikmah bukan berarti apa kita tidak senang orang menerimalah itu yang saya maksud tapi ini ucapan para ulama ada di kitab kita para ulama di lisan-lisan para ulama, ya, di kaset-kaset para ulama ada ucapan ini, ya, dan sering kita dengarkan. Barakalafikum. Maka yang benar kita berdakwah di atas Al Quran dan Sunnah. Kalau banyak yang mengikut, Alhamdulillah, Fabihi waniqmah. Kalau sedikit yang mengikut, maka itu Sunnatullah. Merupakan sunnatullah ketetapan Allah Ta'ala Yang Allah telah takdirkan Terkait dengan dalil-dalil Keterasingan Ahlus sunnati wal jamaah Dan keterasingan Islam Secara umum Dari kaum kafirin Nah Barakallahu fikum Iya <tuh> Kenapa para ulama mengatakan demikian Kita bisa membuat analogi sendiri ya. Memang kalau seseorang itu berdakwah mengikuti maunya orang-orang itu pasti akan diterima. Ya, pasti akan diterima oleh orang banyak. Di sana dia berwarna merah, di tempat yang lain dia berwarna putih, di tempat yang lain berwarna hitam, bercoklat dan semua warna. Ya, bahkan dia mengikuti keinginan Orang-orang dalam memberi fatwa. Kalau orang ini menginginkan fatwa seperti ini, maka dia berupaya mengikutinya dan mencari dalil untuk membenarkan fatwa yang dia keluarkan. Pasti orang akan menerima dan pasti banyak pengikutnya. Itu diantar hikmah para kalifkom. Oleh karena itu para ulama mengatakan demikian. Ya, bukan berarti sekali lagi jangan disalahpahami. Bukan berarti. Ulama yang mengucapkan itu tidak senang kalau dakwanya diikuti orang. Nah, itu orang gila yang seperti ini, ya. Orang yang tidak waras. Kalau dia berdakwah tapi dia tidak ingin orang lain menerima dakwanya. Ini bukan orang yang waras, ya. Orang yang waras adalah orang yang menginginkan dakwanya itu orang lain menjadi baik dan diterima. Tetapi di atas aturan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Quran dan Sunnah demikian pula. Ya, para sahabat-sahabat Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Wallahu ta'ala alam biswak Nah, karena waktu salatul isya uh, Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Kita cukupkan barakalofikum Kita tutup dengan kefarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik Shadu la ilahil anta Astaghfirullah wa tuubu ilaik Akhiru da'wanan Alhamdulillahirrahmanirrahim